Hejsan och välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Lirarna Hej Marcus Hej Niklas Det kanske vi inte har gjort på det här. vilka är det som spelar in den här podcasten? Vilka är vi? Här ja, det vi är det? Beskriva oss först. fort Beskriva sitt först Jag heter ju Marcus i alla fall Bor på Öland I Borgholm, jätteviktigt att säga Att man säger bor på Öland Inte i Öland Varför gör man det Niklas? kan faktiskt inte bry mig mindre, men för att ölande är nu ja, ja, Jag bor i Kalmar Precis på söder. ja Viktigt. Eh, men eh, så här. Då. Vi vi, eh, vi har ju tagit på avsnittet om vi kommer dit precis sådär. Ja, men det är ju också för att vi är ju under uppbyggnad. Det så att det kommer komma Nu kommer det bli mer frekventare för sommaren, men det kommer bli varannan. Vecka kommer det släppas Ambitionen är det ja. eh, Dels för att det är sommar och, dels... och vi ska försöka ha Att vi alltid Släpper avsnittet på måndagen ja. ja men det blir ju Eftersom sommaren kommer Vi studerar ju annars Och nu kommer vi ju jobba istället Vilket gör att tiden blir lite svårare att få ihop Ja Definitivt eh, men Man får göra vad man kan ja. För fansen Precis men vad heter det här? Och sen har det också varit... Nu när det är uppstartsdelen här... För det här är väl det fjärde avsnittet måste... Mm. Det är ju... Två eller tre avsnitt vi har spelat in... Men som inte har publicerats av olika anledningar... Ett tog jag bort... Av... Ja, ja men vi har haft tekniska stör på, på två... Och sen ett kände vi att... Vi bara tramsade bort det... Ja... Nej, men det, ja men det ja. var för mycket man ska inte tycka synd om sig själv och säga att man är stressad för det är i dagens samhälle. Men det var att vi, vi var stressade och försökte hinna med ett avsnitt bara för att och då blev det väldigt uselt. Ja, men det känns som att vi inte var riktigt närvarande, närvarande under det på, på den inspelningen. men nu sitter vi här jag har tagit av mig glasögonhund för att koncentrera mig. Mm. och Så jag sitter ibland mm. och du sitter och reker med din tops. Yep. Så att, ska man spela in en dokumentär det är Så här Bakom materialet Det ser ut när vi spelar in Vi ser inte ut som de två Mest ambitiösa <laughs> Nej Kan ju inte vara det roligaste Att kolla på <laughs> Nej men vi, vi sitter lite och Nu när jag inte ens har glasen På så kan jag inte ens se ditt face Nej, uh, Nej Det är väl ganska lugnt i och för sig Jo jo jo det är det ju Nej <laughs> Men eh, vi ska inte smugga varandras ego. Eh, som alla vet. Det är ju uppehåll. Mm. Vad passar då bättre att att summera första delen? Det är väl elva matcher det har gått. Ja, det är det. Jag tycker det hittills. Om du ska säga så här först. Vad du blivit mest besviken på? Och det här kan ju vara så här, du, du kan ju säga spelare... Du kan liksom säga, här är, här är, här är frågan Den är fri. Du får säga exakt vad du vill om man är mm. Och vad Du mest kan säga är. att bollarna är gula. Du får lyfta fram det om du tycker. Nej, jag tycker jag har inget problem med. Vill du lyfta den frågan? Det Nej, känns som att det kom en, från dig. En, en boll ska ju vara vit. Den ska vara vit. Så det är du ganska besviken på ja. att den är gul. Ja sen gillade jag lite det här när, För nu sen några år så har ju Allsvenskan En gemensam boll ja. Jag fattar inte vad som är bra med det ja. Jag gillade ändå så att Oj Nu ser jag förr då Nu spelar jag Kalmar FF mot häcken mm. En Puma boll mm. Och sen tittar man på AIK Kommer till Zonesvall En Adinas boll Det var lite härligt Fast jag tycker nog att det är bättre nu att det är liksom... Jo, det är, det, är, det är bättre, mer professionellt, mm. mer jämnt. För nu kan inte den här diskussionen komma att vissa bollar är tyngre än andra. Bla, bla, bla. Nej, men precis. Och... Men man hade kunnat haft en snygg eller boll. Ja, Nej, men det var väl... Om vi är inne på den bollfåren så blev det väl att det hemmalaget som hade bollen hade väl en fördel av att de visste hur bollen... Alltså, hur kungen jo. var, hur de agerade vid vissa tillslag och, och det här, man får väl lita på på spelarna som säger det men jag tänker ändå sen ni ska väl kunna mm. ah. men du pratar om att jag är mest besviken över året allsvenska så tycker jag väl det har väl egentligen den här diskussionen mellan supporterna och polisen ah. det känns som att man har förstört stämningen lite alltså det har tagit bort det här alltså, all är väl ändå Varför man går Det är väl ändå just för att det finns så många Stämningsfulla matcher Ja det, det. det finns ju ändå publiklag som drar mycket folk som, Så det, där det brukar bli bra stämning Sen finns det ju mindre lag där det kanske inte är lika bra stämning Men det finns ändå en klick där Som försöker ja. uh... Men sen är det så svår Den här frågan att Det fena vi uttalar oss om det när man inte har på allt för mycket. Nej, men jag tycker ändå att det har, de har lagt en ganska mörk skugga över hela allsvenskan. Jo, men sen förstår man ju att reporterna markerar om det så att de känner att de blir behandlade av ordningsmakt och myndigheter. Då är det klart att man ska reagera. Ja, och det tycker jag också lite, för det jag har sett så är det ju att det bara en i klubb som har stått. Som stått öppet på supporternas sida. Ja men det var ju väldigt fint när ARK hade dem. Ja med de tröjorna och att de även har gått ut och sagt här att du, utan er supporter så hade vi inte funnits i princip. Ja det är ju sant. Så... Jag menar, hade, hade ARK kunnat vända in de spelarna och betala de lönerna om, om det var mm. 2000 pers? Nej det hade de inte kunnat. Mm. Men som vi inte är så påläst i den här man undrar lite. Det finns ju alltid en klick människor som inte sköter sig. Såklart. Som alltid ska tänja på regelverk som finns. och Om man undrar lite, hade det här uppkommit om den här... Nu får jag säga att det är en ytterst liten procent som ja, inte sköter sig. De är inte övervägande. Nej, precis. Men om, de inte hade, om det inte hade varit så markant som till exempel tända bengaler. Mm. Som ändå är ganska frekvent på dem att känna... Hade du gjort någonting om inte vegan hade funnits. Hade det en bättre dialog. Det är ju bara något man kan spekulera i. Ja men sen är det också sådär. Som sagt vi. Anledningen att jag inte säger så mycket här. Är ju för att det blir fel. Mm. Om man ska uttala sig om sånt, Man inte egentligen kan jättemycket koll på. För då blir det liksom. Man visar inte respekt till någon av delarna. Nej men det håller jag med om. Men jag kan väl tycka som så här att man måste ha en dialog mm. man måste kunna sätta sig ner sen är det ju inte bra då om han som ska vara liksom polisernas man ute i det här sitter på dubbla stolar mm. men är det inte det där SLO kommer in också då och ska ja, ha mm. den här kontakten med både klubbar och polis det är kul det är jättefel, men... Nej, men är inte det ändå jo, det supportarnas måste... talesman? jo det måste väl vara men det är så att jag kan också ha fel här. Ja. Vi höftade lite för mycket den. Men om vi lämnar då någonting som vi kan prata om. Mm. Om du inte får säga supporter problematiken. Supporter-polis-problematiken. lyfter du fram då som du är mest besviken på? Om det är smart nu så det du någonting vi kan prata om. <laughs> ja, du, du tycker, så. Du ja, tycker jag, så. Man får tänka på innehåll. <laughs> Nej men jag Är jag besviken på På ett sätt så är jag väl lite besviken på Örebro tror jag Utveckla. Nej men jag känner att Finns det nog ett ojämnare lag i serien än Örebro Men är det inte det som är lite dels Identitet eller på att säga Att Ögrebro ska ju vara ojämna. Ja. De ska ju kunna blanda toppmatcher med bottenupp. Ja, men det har de ju verkligen gjort om man nu... Men det ska jag säga, jag har inte sett Örebro ännu ett av de lagen jag sett minst. Jag har ju kollat ganska mycket på det den här halvan. När under till ja, det är ju bara baden. för att Carlos... Ja, men precis. Nu vet jag inte vad som händer med Carlos här. Nej, det är väl Efter... ingen som vet uppehållet. Men Carlos har sett väldigt bra ut. Ja. Tycker jag. Men jag är ändå lite besviken för jag tror jag hade lite vad ska jag säga högre förhoppning på. på. På Carlos eller på ja, Men Jag tror det alltså, var för de gjorde ändå var det med Schmeti som inte har spelat så mycket alls. Nej. Och sen att Carlos kom in också. Då fick man ändå en liten så här. Det, det kan anfallet hända är ganska kul att se. Ja, så här är det ju. Men det är det jag tänker lite att. Det är det som är så kul med alltså väskan. Att det är så mycket, eller fotboll överlag, att det är, har man ett namn så tror man på automatiket. Och jag kan är bra det kommer gå bra, nu gick det för sig bra mm. men det är också den här värna av Argon eh, när han väl spelar kommer han ju säkert vara jättebra mm. men den är ju riskfylld ja men är den med tanke på skadehistorik och ja. sådana saker så där, där kan vi då säga någonting vad är, är du besviken över då? Det? Ja, dels ja, vi bodden eh, men sen är jag liksom besviken jag tycker att Någonstans. Det är fel att säga att man är besviken på media. Mm. Men just det att Det håsas och det sänks. Om vart annat hela tiden. Mm. Jag kommer ihåg när IFK. Göteborg när var AIK. En, ja, de, de var ju betydligt bättre. Står det liksom i tidningen att eh, nu, nu ligger han nära Rickard Nordling och mm. Och så vinner de några matcher. Och då är han helt plötsligt helt okej okay igen mm. och det är samma sak jag förstår mig rätt nu att så mycket de hausade till exempel media och, och supportar också mm. jag vet inte om jag enbart tycker det är bra för att <kör> man kan ju man må, man, alla som har sett blåvitt ser ju att han är ruggigt bra alltså det är annars är man ju dum men det är ju det att han har ju liksom så mycket över sig här nu. Mm. Det är så att man vet. Han ska vara en av de som bidrar i blåvitt. Det är ändå så ett av de största lagen i Sverige. Om man tänker supportermässigt. Han har ju det här hängande på sig också. På ett sätt att. Eh, vi skulle gärna det. dig. Mm. Och han vill ju säkert ut också. Det är så mycket sådana faktorer som jag. Som jag tänker. Kanske inte är nyttiga. Men. överlag är det med jag känner att. Ja. Just att det ska ena stunden hosas, sen sänkas. Ja, men eller det här. Sen är jag ju besviken på Östersund också. Ja, ja det tänkte jag inte ens på. Det är att man har är lite. Det lite. Ja, men alltså, det, men... på ett sätt är det ju. I det här fallet så är det ju tur för Östersjön att de går dåligt just nu. Jaha. För nu är fokus bara på de eventuella ekonomiska förehavanden. Mm. Men för det tänkte man ju också sen när de var in. För jag vet inte om jag sa det på podden, men jag sa det till dig i alla fall någon gång. När Östersund signade Ravel Morrison. Mm. Att det kommer ju inte slå väl ut. Nej. Och det kan ju ingen säga att det har... Det har det inte gjort. Nej, det har det inte gjort än. Det... Men det var väl också bara det ett halvårslån ungefär vi framme. ja, det... Nej, men det, det, det är en helt annan diskussion med halvårslånen. Mm. För det... Det skulle kunna ta upp ett helt avsnitt. Nej, men jag tänkte ut på det med media som du sa också. Jag tänkte på, också på Benjamin Igren, Att de inledande matcherna... Han fick jättemycket med. blev jätteuppstorad. Han blev ju intervjuad av väldigt mycket media. Och skulle vara ett ansikte utåt. Men nu, det senaste det skrivs ju inte så mycket om honom förutom den här eventuella försäljningen. Mm. Men det är också det som är så här för de matcherna nu han inte har gjort mål. Han har ju ändå bidragit. Han är ju fortfarande giftig. Mm. Men sen är det ju där. Är man en rutinerad spelare så vet man ju någonstans att det kommer och går. Mm. Men med tanke på de första matcherna han gjorde. Han kanske inte har varit med i den här situationen. Eller, om man tänker på att han är 18. Mm. Och, har, och liksom de flesta i blåvet tänker att det är han som ska föränsa oss. Mm. Den ena efter den andra säger att de aldrig har sett en större talang och så vidare. Det är ju det jobbiga sits. Ja, man lägger ju över ett stort ansvar på en spelare Men det, det är också det som är så intressant med supporten, Och vi själva är ju såklart elaktiga. Ja, det är Men att... Man har så en oerhörd tro hela tiden. Och känner att okej, okay, nu spelar den här... Jag menar, du som är här på BK-äcken. Mm. Du vet att okej, okay, nu spelar Paulinho och saker och inte kan hända. Mm. Nu är han lite mer rutinerad. Men det är samtidigt vi om press. Ja det är det. Och då kan man ju jämföra sen som det det ska inte bli ett avsnitt om när vi pratar om att vi studerar, men den pressen vi har när vi skickar in uppgifter och så här, Du är egentligen bara på oss själva. För jag menar våra våra nära och kära, det... de, lägger ingen press. De vill ju bara att du ska göra. Jo, Men menar, om du klaga eller inte klagar när en uppgift, det är liksom deras det förändras inte på något sätt. Nej jag man tycker det är tråkigt men du förstår ju liknelsen. Men tänk på de här spelarna som har jättemånga efter sig som bara vill att, att, att det ska gå bra. Mm. Ja, men det vill bara att tänka på supporterna när det går tråkigt eller dåligt, tråkigt. Kan ju inte säga dåligt för ett lag. Det är ju support som kan stå själva och vill ha svar och är frustrerade på spelarna. Ja men det såg vi bara efter när landskampen Spanien Sverige 10 juni. Mm. Sebastian Larsson, det är klart att armen ska ju inte upp där. Nej men ibland... Men det är samma sak där, att ska han få det hatet? Mm. Eller Jimmy Durmas i VM och Tyskland? Det... Men ibland så går ju kroppen på autopiloten, man tänker inte på... Samhället. Nej, men det, det tror jag också handlar mycket om att numera är det så lätt att nå fram till dig ja. jag kan skicka ett meddelande till dig och säga att jag tycker du är dum i mm. om man ställs inte till svars för det. men det tänkte jag också det är en grej jag tänkt på alltså när man är supporter av ett lag så finns ju alltid här ett rivallag oftast som man kanske tycker mindre om mm. ja. men hur blir det när en spelare från rivallaget spelar i landslaget hur gör man som supporter då det jag hade tänkt på. Det, det, det känns ju så roligt. <laughs> på ett känns det lite jobbigt. Men i, i liksom, takt med åren när jag för blivit äldre. För innan, så här hey, är du på blåvit AIK mm. är ett rivallag. Malmö och sån här saker. Skulle någon Malmö fostrad spelare avgöra för Sverige i någon viktig match? Jag kommer ju bli Jag kommer ju bli glad. Mm. Men just det här med rivaliteten... Det, det har liksom för min reda sollats ut. Mm. Jag blir glad... När Blåret vinner var jag kommer till renhåll. Mm. Men jag kan... Uppskatta och se hur spela. Och förstå mig rätt så... Bara för det är så... Min ska för Blåret har ju inte minskat. Det har ju snarare ökat för varje år. Mm. Men det är ju viktigt... Att det måste man ju också bara vara... Alla är olika. Men... Jag tycker även fast man supportar ett lag så måste man ju kunna titta när andra rivalgäng också spelar. Ja, men det kan man göra. Men sen var man, hur man tycker det ska gå en helt annan Sen så. är det klart att när Söger Räck skriver på för Malmö FF, ja. jag blev ju inte jätteglad över det agerandet. Nej, men jag tänkte också då med tanke på att vi, du tog upp Sebastian Larsson som spelar ARK ja. med den här handsen. Ja, nu kanske det är jättefördomsfullt om mig att säga Men kan det vara att det blir Lätt för rivalsupporter att Spä på hat Ja, det alltså, Egentligen får vi gå igenom Hela då Hans sociala medier får kolla ja, ja, men... men det finns ju säkert någon som bara har Tänkt att Jag... haha typiskt Du spelar AIK ja. du är sämst Det är Det är inte förvånande Men det är ju då det blir ganska Alltså någonstans är det ju så att det är ju fotboll. Mm. Och egentligen är det inte så mycket mer än det. Nej. Sen, återigen då till jag som någon moralist här. Men du, du vet ju hur jag beter mig när jag kollar på fotboll. Jag har gjort det, vi kollar på för, för våra favoritlag. Ja, sedan. och jag tycker inte så att skulle vi visa det, de klippen för folk hur det var då så skulle folk undra om vi är dumma huvudet. Av olika skäl. Men. Så att man blir ju där när man kollar på fotboll. Men jag, jag tycker ändå att samtidigt som det är jätteviktigt med rivalitet så, må, så känner jag bara för varje år att jag vill liksom inte gå runt och hata en klubb. Sen finns det såklart klubbar jag har väldigt svårt för. Ja men det kan man ju ha. Men, men för mig när jag kollar på landslagsordet så sultar ju liksom alla spelare som spelar Jag tänker inte bygga klubbar. Nej men så här, sen fattar man ju att du kan säga hugga lite på att Marcus Berg inte har gjort mål. Just för att han spelar i blåvet. Men du gör ju inte den kopplingen. Nej nej, Utan Marcus Berg är ju bara en spelare som har haft lite svårt med målskyttet. Ja. Och det är egentligen den enda. Mm. Och det är också samma sak. Jag vill ju tänka att jag vill se Quaison mer. Jag vill se Isak mer. Ja men det är ju det. det. känns som att... Landslaget behövde den här nytänningen med mm. nya spelare. Men sen tror jag det här så här. Ett intressant resonemang här. När du är inne på att lag då. Att du tänker, ja nu byter mig in den här. Han spelar ju den här klubben. Mm. För min del är det med att jag har upptäckt att det är spelare. Jag inte uppskattad. Ja du vet. Vi... Ja. Och, jag menar, det, och det, är så här, det, det är absolut ingenting personligt... Men en som spelar i Oskar Hidgemark exempelvis. Det är ju bara för att jag, jag. Jag ser inte vad som. Jag ser inte att han går före så många av de här andra in, inom mitt fält. Det är det jag liksom har lite problem med. Jag tycker att han spelar sina hajar, ju kvaliteter och sådär. Men han är ändå också en spelare som alltid kommer till lägen. Nej, så det är sidospår men jag, jag tänker bara när du spelade fit och spelade med Gena och han hade öppen kasse och då lirade bollen kom närmare hörneflaggan i målet. Ja, sjukt kul. Just det, var ni igenom och nu han är ju så år Nej, det är det inte som är samt då. Ja, men, men det är också viktigt här säga att om vi då låtsas med tanken att du och jag sitter och tänker bara, Sebastian Larsson, vad, vad usel han är. Mm. Det är farligt att, om man då tänker att, okej, okay, han är usel. Han tog båden med handen. Mm. Nu ska jag skriva till honom, fan vad då det du är. Ja, men jag fattar inte. Hur tänker man? Varför måste man skriva ja, Men jag tycker det är med det jag menar att idag det, det är så lätt, alltså på gott och ont. Ja. alltså Jag har det har ju alla gjort, en... nu för tiden är det är jätterätt att mejla till till sina förebilder och kan ha skrivit och, mm. och att det där var en jättebra text det där var bra, att skriva till dem på Instagram Facebook, vad som helst det är skitenkelt sen för att, för att, för att jag använder till det att skriva liksom bra saker det är ju det är lika lätt att bara, det är bara att skriva in lite hashtag och ditt eller Snabela och sen ditt namn. Mm. Taggar dig heter du ju. Mm. <laughs> och sen bara förklara att uh, Borde du inte ta bort din toffs här nu? Du är faktiskt 32. Mm. Det är ju ja, men Eller att men... de taggar mig och skriver att jag är glasögon och mm. sådär. Det är jättelätt. Mm. Ja, men alltså jag kan ju köpa. Känslorna kan jag vara på när man kollar på fotboll. Och det kan jag köpa. På ett sätt ja. Men jag tycker någonstans att jag tänker till mig själv. Men visst, du kan sitta och säga att du låter inna av hos dig. Jo, men det jag ska du skriva man, till någon annan? Så att man ska vara så att vi är transparenta att när häcken fick ett rött kort mot blåvitt mm. där och då var du inte jätteförtjust i Sebastian Olsson. Nej. Men du kommer ju heller inte förklara för honom i att. I ett meddeland på sociala medier att hata honom. För det gör du ju inte. Nej, nej, nej, nej. Det, det var just den situationen du tyckte att den blev felaktigt dömd. Ja. Och då, där och då, var du lite förbannad. Men jag tror egentligen inte att du har jätteproblem med honom sen. Nej. För jag menar, det, det är ju bara... Så nu det låter det som vi är jättesmarta här. Nej, men, det, nej, men låt frustrationen antingen liksom gå ut för stunden, men i så fall på dig själv, eller att du har en jo, diskussion men, med en vän. Varför ska du ens, Varför kommer tanken att du ska skriva och skriva till på sociala medier till den spelaren? Ja, men sen kan jag tycka som sagt: Om man skriver någonstans får man göra skillnad på det. Att om man till exempel skriver, jag hävdar att det är så att spelare X missar öppet mål, om man skriver på sociala medier, fasiken att Marcus Bergen här missade öppet mål, det hade ju vinst dåligt gjort mm. det är någonstans, är ju kanske fakta då, om du missar ett öppet mål oftast är det dåligt gjort men om man som liksom skulle hoppa på, så är man hatar dig och mm. ännu värre i sådana här fall som att Jimmy Durmas var eh, jätterasistisk eller mm. Mot Kosovo, och alla de här, och bara förklara att Tjejer ska inte spela fotboll, de ska göra annat, bla bla bla. Det är också en intressant, och det är också det som jag tycker är intressant. Vad krävs? Alltså, hur arg måste man vara för att skriva det till någon? Nej, men gör ja, men precis. Eller är det för att du är så. Det är ju som vi är inne på att det är så lättillgängligt så att man tänker inte utan man agerar i stunden. I stridens hetta. Ja, det är ju speciellt eh, i stridens hetta. Eh, allting händer. Mm. Men eh, antagligen är det där att man, man blir så uppslukad. Men jag tror att det är det först. Det, det är liksom egentligen svaret. Man blir så uppslukad och vet liksom inte vad man gör. Man skriver och sen förklarar att personen är värdelös. Mm. Men jag hade, tyckt, jag hade ju fått så sinnessjukt dåligt samvete sen. Det är egentligen det som jag tycker är egentligen. Man ser ju folk och går man in på Twitter. Man ser ju att det är vissa människor som i princip bara har sitt konto för att förklara att den ena är dummare än den andra. Vi såg ju det på, på VM i somras förra mm. sommaren när, när Hanna Mankrun kommenterade det var ju hon var ju plötsligt sämst mm. tyckte ju många men eh, lyssnar man på vad hon säger så så man kan med att det är inga ja, vad är problemet Nej. hon är ju skitduktig i vilket fall. men det är ju det vi jag tycka så mycket om allt menar du du och jag, samhället i stort ja, samhället i stort man ska tycka allt och man ska helst tycka så att folk hör det på ett sätt blir vi att vi ska säga vad vi har mest besvikna på. Så vi är ju vs Precis. Det var lite kul. Ja. Vilka hycklare vi har. Vi lägger ner på den Nej. Det är ju frigeligt att lyssna. Ja. Så ni, om ni har hat så, så är det bara att in. Nej, men... Jag tror att vi är ganska ja Jag tror inte folk tar det på så stort allvar Nej, nej men jag menar bara att det finns ändå att, att man hela tiden Ska hävda sig På ett kanske dumt sätt Jo men det är också det, När man ser Och har vagat på matcher Och man hör liksom Folk som kanske många gånger har fått i sig Lite för mycket starkt Mm det är ju lätt att om man ska förklara att domaren är värdelös det är sällan man bara ropar du domaren du tog ett fel beslut mm, ja, precis. det är ju lite könsord och lite påhopp och så om och vartannat mm. men det, det, det är egentligen det som jag har mest problem med att fotboll för mig är någonting oerhört vackert att man kan titta på det och som nu när vi spelar in det här så är det två timmar kvar till Sverige möter Chile i VM mm. Det är ju den jag sitter och tänker på. Jag tänker inte så mycket på när vi poddar nu. Utan nu är det bara okej. Okay, ska hinna klart med allting. Kanske ha någonting gott. Till matchen får kolla. Och sen hör du ihop. Sen. Man, man siffrar mot matchen. Och sen kanske man mönker efter 90 minuter. Åh oh, vilken match. Ja. Eller sen. Mönker att. Ja. 0-2. Det är det som, det som det hör ihop. Men. Likvärd, jag, jag, även hur vi än har resonerat, så kan jag inte förstå mig på de här som skriver att, att det ena är den andra. För jag menar, man kan ju dra det så långt att nu läste jag att e, vad var det i veckan? helgen, Simon Banker-sjö, den krönade kom det i alla fall. Att jag läst, nej men att Astrid Aydarovic hade sagt att han skulle vilja se bara på kul e, kvinnor och män mötas i fotboll. Nå, har vi en var det? Ja, det. Och, och det är samma sak där att istället, jag tänkte att istället får ge sig på Asterit. För jag tror inte att han hade någon dum tanke med det. Nej. Jag tror inte att han är dum i huvudet. Uttalandet blev korkat. Nej, det är inte så smart. Nej, och det är det jag menar. Ska jag då skriva till honom att du är värdelös? Nej. Nej, jag vill ju fortfarande se honom spela. Däremot kan man ju... I det läget är det mycket viktigare att belysa liksom maktstrukturerna snarare. Mm. För att som sagt, jag tar inte personen i sig, Astrid, är upp. Nej. Sen uttalandet var definitivt eh, ogenomtänkt på andra plan. Men nu har vi pratat om negativa saker i 30 min. Vi är ganska duktig på att prata negativa saker. Ja, vi har hört det och <laughs> försöker ta till oss det och göra bättre. Vad vill du lyfta fram allsvenskan? Support i polisen. Nej, förbå. Ja, vi kan prata mer. Björn Eriksson sitter på dubbla stolar. Selectbollen som är gul. Vi gör allting igen bara med positivt touch. Men Nej, men jag tycker väl ändå... Det positiva är väl ändå... Jämnheten i allsvenskan... Det är sjukt kul. Ja, det är väl Malmö som visar sin styrka lite nu De inledde lite Lite halvknack alltså, alltså det var ingen jätte ja, det, De skrek inte på spanken för Uwe Rössler eller... Nej det gjorde de inte Men det, de inledde ändå lite svag tycker jag Men sen har de, de ju missat har ju missat straffar i mängden. Ja varför lyfter du inte det sådant typ? Straffmissarna Fast jag gillar en straffmiss Det ser så snyggt ut Gör <laughs> du hur många är det Malmö har missat? Jag har sett tre. Ja, jag tror det är de tre. Det är med, alltså. ja, jag, det, de. med, Ja. Kul om någon kommer från, nej, de har bara missat två. Hur, hur kan du se att de har missat tre? Mm. Jag tror jag sett tre. Mm. Men, Men det är inte vanligt att missa alltså, tre straffar under en hel säsong. Fast jag vet, Blåvitt hade något år, för, jättelänge sedan. Där de missade åtta av åtta straffar på en säsong. Det är helt sjukt. Det... Och det var olika spelare. Eller... Den säsongen då de fick relativt många straffar. De kanske satt en eller två. Men, Hur många missar? Och det var alltid olika spelare som lade straffarna också. Men alltså, det måste ju vara något slags rekord nästan. Jo, men det jag menar med att en straff det ser så snyggt ut hemma straff. Du går fram. Det är ett mot keeper. Det är helt tyst. Keepern alltid vinna för man räknar ja, med att han ska det, släppa. det ska ju bli mål. Alltså det är ju som du säger, det är ju morgonen som har allt att vinna Ja, och spelaren står där Och, man, och supporten tänker Vad, vad ska henne göra nu eh, Kanske bollen. Oh. Det är så det. Och så går man fram Jag får nästan rysningen jag beskriver Jag ska, jag ska kolla N Någon gång så lovar jag att vi kommer Prata om häftiga straffläggningar det, det lovar jag det, det finns några riktigt härliga Sådana och så går man fram och jag gillar ju det här när spelarna tar sats och sen stannar lite. Gör det? Gillar du det här pausfintandet alltså. Nej men för då får man dra ut på det lite mer. Jag, jag, jag, alltså straffläggning är sjukt kul. Jag tycker det är så tråkigt att stanna uppe. Bara jo på ett sätt men då tänker man så här. Då sit, jag sitter inte. Så sitter man i soffan. På något sätt ska man närma sig tv. Nu visar jag det här. Du får ju beskriva hur jag gör. Så flyttar man sig framåt så här. Bara för att... Det är så spännande mm, Så du tänker att man flyttar sig närmare tvn Ja jag. men jag gör det sitt. Då sitter jag ju som Quasimodo Ja men sitter upp Det är inte så att du kan även ställa dig Nej där. jag vill eh, Hade, lag som jag, support, hade så här, lag som jag supportar Om det är straffläggning Det går inte När Frankrike fixade ställa upp mot krat, Sen förra VM Jag kunde inte se den Utan då låg jag Ner med huvudet mot min soffa Mm. Och bara höjde och sen så, så bara sitter jag och blundar Och jag hör att de börjar jubla Och jag hör inte kommentatorerna säga någonting Och så hör jag bara att de säger att Griezmann är mål Ja, det, det är en svunna tid mm. Mycket jag har passerat här Men pausprinten är fin Nej, men, Och sen då När man ser att målvakten Tar bollen Det är så fint Ja. Hjärnaräddning det... med benen tycker jag är snyggt Nej, jag ju typiskt såhär Jo, men målöken ska helst inte limma bollen Nej. För då är ju riktigt usel många gånger Får gärna vara så här, du, du får handen på den Och den riktigt snyrknar sig förbi stolpen Jag tänker att man får handen på, på bollen Och så går bollen ändå Stapar Man lyckas tippa den så extremt lite Som man får Nej, stolpen. det blir inte, blir inte lika snyggt Varför inte då? det blir för många element inblandade. För många jobbiga element. Ja. Ehm, jo det är ganska intressant att Malma missar så många straffar alltså, det kan vi komma till. Men med jämligheten var du inne på. Ja, men det är ju väldigt jämnt. Ja, men det är ju roligt för jag tittade i gamla klipp en Allsvenskan. Ja. Så var det när det var senast Helsingborg, vann. jag är jätte på. Säg 2000 någonting. Ja, vi, vi tappade när de vann. Men de avgjorde så många matcher in. Mm. Alltså innan slutsignalen. Eller innan någon innan gång 30. Det är ju skitråkigt mm. alltså, Jag tror inte det händer i år. Men hur, hur ser tabellen ut? Hur mycket på en skid? Malmö det Ja, men de har ju en match mer spelare. Får vi tänka på. De leder ju på 30 poäng. Ja. Sen ligger Djurgården och AIK på 24. Och sen kommer Göteborg och Häcken på 21. Hammarby på 19. Norrköping 18. Ers på 17. Och det är ju jämt, jämnt. Men det är klart att tar de in den haltande matchen. Ja men, ja, men precis. För det är ju bara Malmö och Sundsvall som har spelat den extra match. Just det. Det är den matchen som missar de Malmö det så jag tänker om både Djurgården, AIK, och, uh, Göteborg och Häcken vinner. Mm. Då är det ju bara tre... Då ligger ju AIK och Djurgården tre poäng bakom och Göteborg och Häcken sex poäng bakom. Ja. ja men som, som, det är ju intressant. Det är mycket roligare där man... För det tänker jag. Om man har avgjort och det är fem, fem matcher kvar. Mm. Hur ska man motivera sig? Mm. Nej, det... men Vi kan också lyfta Positivt om Väldigt många snygga matchställen Ja Jag håller på med Det det är ju en klass för sig Det är så fint Du får stå för det Jo men det är så, fi det är så fint Att det är ljusblått Då står det typ rörlig Då, eller... då tycker jag står styr snyggare Nej för mycket det är inte Nej Okej okay. Ett avsnitt, ett avsnitt kommer komma om matchtröjor historiskt sett. Men en Och där kan... har vi ju faktiskt en gäst också på gång. Och vi har ju ett annat avsnitt. Det kommer också en annan gäst. Vi ska har... vi kommer ha jättemånga gäster. Mm. Men en annan som ändå jag har vi på är ändå Sirius är ändå överraskat på mig. Vilken plats ligger de på? Nu, alltså, de ligger ju långt ner i tabellen. nu ligger på ja. plats 12. Fast... Är det inte där de ska ligga? Jo men det var ändå talat om. Många har ju ändå tippat om att de typ ska gå ut. Ja de har ju tippat blåvet också. Ja ja men nu är det Sirius som har överraskat på mig. Ja nej men jag är med. Jag tycker inte det jag har sett om Sirius. Jag tyck, tyck men det är ju typiskt lag som ligger i botten. De har ju inte alltid marginalerna med sig. Det är samma sak falken, De ligger väl sist. Näst sist. Ja näst sist. De matcherna jag. För, för, för, de sju poäng måste de ha. Mm. De matcherna jag har sett så har de likväl kunnat vinna de matcherna. Mm. Mm. Men du har ju inte riktigt den turen. Eller ja, nu, nu finns ju inte ordet tur mm. Mm. Men man har ju inte de marginalerna. Nej. De är inte tillräckligt bra för det helt enkelt. Men vad ser du fram nu? Jag är ju inte något positivt. Du, är positiv. du har inte bjudit in. Nej men jag har inte hunnit Vi har precis pratat det. Ja men pjud in ja, har, har du tyckt var mest eh, positivt? Eh, ja, säkert? det är den här nya bollen <laughs> Du tycker att den är fin Den gula Nej det är Jag förstår inte hur man kan uppskatta En boll som är gul Det är så roligt att vi lyfter lyfta den positivt men vi kommer in på något negativt först Ja men det är samma som man ser att, att de har för mycket färgglada skor men det är lite fräs Ja men egentligen Man borde bara få ha svarta, vita, kanske blåa Kanske röda. Fast blir inte lite tråkigt. Nej, det blir det inte. Vi står för mångfald liksom. Ja, men... Eh, säg det när halva BK-häcken springer runt i rosa Puma-skor sen. Ja, då får de jättegärna höra det. Ja, men det hör inte till fotbollen. Men nu var det positivt. Ja. Dels vill jag lyfta de snygga tröjorna. Ja. Nästan mm. alla lag har tröjor. Jag kan se något fint i. Ja, för för. Får jag slänger in den här svären. Oh, afc tror jag. Den är gurgansch. Tycker du det är fint? Den, det är så motsägelsefullt att att um, jag har under väldigt lång tid haft väldigt svårt för nederländska även slaget. Mm. Men fram till 2000, jag hade, två, nej. Ja, men När de hade sköna spelare. Mm. Så alltså, gillade jag de Nederländerna. Nu när man bara har haft så är jag figuren. Det har inte kul att titta på. Nu börjar de få ett skönt lag igen. Du, jag vet så du gillar inte när de... Var de fram i scenen? de framme hela vägen i final? Vad är det? Ett? 2010. Ja. VM. VM. När de spelade så här ruggigt. Ja, det är det. Det var ju verkligen hårt att möta dem. Här, ja, men det gillade jag. Kanske inte allt var det finaste spelet. Nej, men... Det skulle kanske varit lite fler gula korten. <här> Nej, det skulle det inte. Ja, men då såhär av sister. Så ja, tänker jag också på en tröja som jag tycker inte är så estetiskt fin. Ja. Falkenberg Är Det med, med gud va. De med vita shorts och så jättemycket reklam på. Står det inte GK:s på reklam. Såklart ja. jag. Tycker det är lite hädligt. Det tycker lite här, lite uppfriskande. Visst mm. är det bara ska stå liksom Swedbank och Särneke och BRA och sådana här saker. Jag känner, lite, jag känner, att jag jag känner lite att vi behöver lyfta det här med fotbollsstyrelser ganska men, snart. För samtidigt är det någonting att jag har um, ofta rätt där uh, jag kan se detaljer fast, som vi inte du kan se. Vi kan, har ju ganska olika smak när det gäller fotbollsstyrelser. Ja, men det är ju för att du är i någon värld att det ska vara för mycket kladd. Säger du precis att du skulle uppskatta Falkenberg strida? Jag lyfter fram det positiva att de har GK som sponsor. Det är något fint i det. Det är något fint i det. Jag var, länge sedan. Jag var på GKs <laughs> säkert 15 år sedan. Men jag vill ju hända dit någon gång. Ja, Träffar med. Ola i morgonen. Sen säger man till Boris. Mm -hmm. Finns det något mer du vill lyfta? Jag tycker att målvakterna har ett hög nivå. Ja, det har de. Det, det är så många en... bra målvakterier i Allsvenskan. För jag har det här ska nu blir det inte kärleksförklaring för, till dig här faktiskt. I takt med att du, du och jag har lärt känna varandra mer ja. så har jag känt just det. Nu har man någon man kan prata om Allsvenskan med. Tidigare var det att jag kollade för min skull. Ska man inte diskutera det med någon? Mm. Det enda du och jag gör är att diskutera Allsvenskan. Och en mm. och en. Mm. och musik och nu kommer vi lite mer Premier League ja, jag får se jag, jag ska ta sommaren och fundera där det beror lite på om <laughs> om, om Arsenal får sköna tröjor och sådana saker Nej. så kan du inte tänka det är klart jag kan Premier League bollarna är också lite så mm. det var bättre när de i princip bara hade Vita Nike-baden med lite streck överallt. Det är så det ska se ut. Jag vet en positivt grej till, jag väljer Lyft. Jag tänker på AIK:s målskytte då. Metallik. Precis. Har jag med fantasi idag. För jag tänkte, pratade vi inte i början, det I första, gör. att vi sa att vem ska göra målen för AK? Ja, det är väl mena, vem ska få göra målen för alla komposita på bänken <laughs> Jag hade inte, vi pratade inte ja, jag... om henne att någonstans. Gojtum gillar vi ju. Ja, om för vi har pratat mycket om Gojtum. Jag inte vi har gjort i poddarna. Det, det är det som är så jobbigt. Att det är rent hypotetiskt. När vi har spelat in 12 avsnitt så kan det bli att vi spelar in ett avsnitt. Det så. är det samma sak. Jo, det är, då, det är därför det är bra. Vi har ju ändå lyssnare <laughs> som kan komma med kritik. Och där har man ju fått veta då. Nej, det har ni pratat om. Precis. Nej, men för det är väl det jag tänkte på. För att det var ju Gojtum... Fick ju sitta mycket på bänken inledningsvis. Ja. Och då undrar vi, för att, och då var det ju också... AIK gjorde ju inte några mål alls. Nej. Sen kom... är det ju Nossi, kom igång. Ja, vad har man gjort här nio nu? Jag vet inte, jag plockar in honom för sent i Fantasy. Jag har bara fått poäng för tre målen. Så det är ändå någonting, för att det var väl det problematiken man såg ändå med AIK. ska Oscar Dillén har ju blivit är stabil de senaste... <laughs> Ja, förutom den matchen då. Ja, men det är det vi säger om Det har varit jag tycker. Att, sen är det klart att man kan slå mig på fingrarna och dra upp Oskar Dinesen match mot Blåvitt. Det inte mm. var bra. Man kan dra upp Anastis. Jag har gjort lite tabbar. Peter Abansson har varit relativt cool. bra. Eh, Johan Dalin har släppt lite billigt. Mm. Eh, William Eskelin har släppt lite billigt. Isak Per Pettersson. Men det är kul att se bra keepers. Ja, men man... Och det här är också en intressant detalj vänsterfotade keepers. Oj kör ju med van. Oj, hur jätterolig vilka som skjuter med vänster. Ja, men det bara ett test av de här jag räknade upp Nej, då. nej oh, jag kommer inte okay, säga så Okej vilken fot? Jag vet inte Jag kollar inte på det ja, du, du tittar på BK-häcken Jag kollar på BK-häcken hela tiden men jag tänker aldrig på Vilken <laughs> fot Peter Abramsson Höger Skjuter vet, för att han, Men jag vet om de här trippstegen han gör inne här Han skjuter ja, då, Jo, han alltså, spelar höger Vad skjuter eh, Oskar ner med Ja, om jag inte har koll på A.B. Hansson Hur ska jag då ha koll på vad Linné skjuter med det var bara två av dem jag nämnde som skjuter vänster uh, Och det är gissa på att, att på en av dem. Isak. Pettersson, ja. Uh. Vi var med den andra. Nu vi är jag fan osäkra. Är Eskerin en är eller inte? Hur som vänsterfotade keepers är snyggt. Vi mm, mm. har ju John Allbåg i Sirius också. Ja, han har ju fått bestå lite nu. Ja, han, jag tycker han är Han gör, han gör det han ska. Mm. Men Markus, om, om det är någon som lyssnar där ute och tänker att jag vill ta kontakt med de där två. Jaha. För det första säger jag att får vi med så är det du som svarar. Precis. Får vi med den på sociala medier så är det du som. All kommunikation sker med Markus. Ja, men det vi har delat upp det så för stunden. Jag att jag gör väldigt lite. <laughs> du sköter mest det här tekniska strulet. Ja, ja, exakt, och det har ju gått för dem. <laughs> Nej men vill man ta kontakt med oss För vi finns ju både på Facebook Då kan man söka upp Lirarna Eller så finns vi också på Instagram Och det är ju lirarna.podcast Jag du ju jag igår? Nej Jag följer inte det kontot Nej det såg jag också <laughs> För det kom upp så här som förslag Bjud in Niklas Tett Ja <laughs> och, och jag sen... tror inte jag följer på Facebook heller Nej det behöver du inte Nej men i och för sig är det jävligt dåligt sätt om man att säga att jag följer, inte följer. Jag, får, jag ska göra det när jag det när jag får tid. Ja, sen har vi också en mejlare som är lirarnapodcast 1 Sen mm, Som sagt det är Malmke som svarar. Men det här sett var varit ganska spretigt. Ja men det är väl lite som alla mänskan har varit hittills. Ja och det är väl lite som vi som personer också. Här. Ja men vem har spelat vad är det för stycke musik vi hör innan och efter ja det är ju en jättefin låt din kompis Anton <laughs> Exakt. låten Lost in Space precis det är en specialskrivet faktiskt ja. lite av ett geni här, mm. jag du bara med <laughs> ja. det var inget val där men ähm, tack för att ni lyssnar och Som sagt nu under sommaren Det ska också sägas att nu under sommaren När vår vi, när vi som ambition kommer ut varannan vecka mm. Vi sitter ju och planerar Nästan så fort vi pratar Många gånger när vi pratar med varandra 60% av 70% Av tiden vi pratar med varandra Handlar det om hur man kan göra podden bättre ja, men... Så vi, vi, vi har lite idéer men, Och det är samma sak det. Hemsidan hur vi kan göra den bättre Vi har ju samma ambitioner skriva blogginlägg, men jag vill inte skylla på någonting. Det har varit riktigt mycket. I Nej, men jag tror att bloggen kommer komma igång här under sommaren. Eh, sommarn. Sommarn. Ja, Stefan och Karisten. Men, eh, tack för att ni har lyssnat i alla fall. Och eh, vi ses och hörs om två veckor. Ha det så bra. Hej.